partearen araberan egiten da. Eh, provozionaleki hartzen ditugu zenbat sailkatuko diren herrialde bakoxetik. eta orotara eh, finala jokatzeko ehunta hogeita zortzi bikote parte hartuko dute finala ondian ezkarririko finala hortan txiberuan. Baina herialaldeka adibidez badira hainbeste taldedan parte hartu dutenak organa araban sailkatuak eh, hautatuko dira zenbat izan beko dira. Proporzionalki egiten da, euskal erri osoan, eta hori aldibidez lapurdin, jaz, amasei atera ateraziren, finalean parte hartzeko. Puzkoan, ogoi tamabi, baina hori da, proporzionalki zambat izango diren eta zambat aterako diren hortan. Erri aldetako finaletan hor pasako diren horietan, badira e, sariak. Entziatzen gira sari horietan, ematia, ezko erriko produktuak edo erri produktuak. Eta geroatik atik, e, finala handirako hor aurten ziberuan iran dena, urdinak den, hor goitara ziberda, hor zapela e, izaten da biztan dena lemiziko saria, gero irumila euroko saria eta bidaia laulagunen zata. Hori da txapelduna erendako. gero biga ateratzen dira, dira mila bosteun euroko saria eta bidaia bi lagunentzat. Eta gero txikitu zola zazpi eun eta berro ditamak euroko saria, azte bat lau lagunentzat, lau bosteun euroko saria eta euskarazik ezteko urte osorako bi matrikula, eta gero horretik goiti beste sari batzuk ere banatuak izaten dira finalaren egunean.